23. Descens. El dormitori del laboratori de desenvolupament Laxandra va ser la primera a despertar-se, eren les 7.41. Va veure amb Ziol i la Marla dormint molt juntets a uns matalassos que havien posat a terra, ja que les lleteres eren individuals i fixes. En Enxerqui era l'altra punta de l'habitació. Aquella nit ella havia dormit sola, però va fer el ferm propòsit de dormir acompanyada la següent, sabia que en Xerqui se'n moria de ganes i que no gosava manifestar-ho. Havien deixat un vista més connectat amb la república tota la nit, continuava encès i mostrant el que es veia des del terminal de la rotonda. Segurament tenia una autonomia similar a la del Nova que era de 140 hores. A l'altra banda de la pantalla hi havia una noia fent guàrdia, en veure que hi havia moviment va dir. Bon dia, com esteu? Ja hi ha un equip posant explosius a la primera porta, faran l'explosió al migdia. Quan us lleveu tots, heu de trucar amb Balak, que vol parlar, sembla que urgentment, amb vosaltres ja ha vingut dos cops a preguntar si éreu desperts. Aquí estem bé. La glucosa no ens ha fet cap mal i la tranquil·litat és absoluta, això és com fer vacances. Unes vacances d'exploració, tenia ganes d'entrar a totes les habitacions, de tocar-ho tot, d'anar a altres departaments. Ja era hora de començar a despertar els altres. Va encendre el llum del sostre, va connectar el terminal fits de l'habitació i va posar música. Se'n va anar a la piscina, tota per ella sola. Què voleu per esmorzar? Cridar en tornar a l'habitació regalimant aigua per tot arreu glucosa o aglucosa? Enxerqui quan la va veure es va tornar a posar vermell i va sortir corrent al lavabo mentre amb siol recordant-se d'ell mateix es va posar a riure. No s'havien acabat de vestir quan en Balak va aparèixer a la pantalla del Vista. Bon dia a tots, hauríeu d'anar al terminal obert i executar descens. En Zioll va experimentar sentiments contradictoris però no ho va manifestar, d'una banda estava molt interessat en la baixada al planeta però de l'altra estava terriblement excitat amb la perspectiva de poder ser el primer a veure les aplicacions noves i meravelloses que s'amagaven darrere la pantalla. Hauria d’esperat. Van anar tots plegats a la columna del terminal, en unes ampolles d'un material transparent i tou que havíem trobat al laboratori d'alimentació i havien posat aigua i la glucosa que els hi restava, també havien tret cadires i taules del laboratori que havien obert en primer lloc. D'un calàs van treure una gran quantitat de paper i uns estranys gestris que servien per escriure i esborrar. Havíem posat un vista més sobre un suport enfocant a la pantalla del terminal, així des de la república la veuríem i no en caldria un d'ells explicant contínuament el que hi sortia. El circuit de so del propi aparell portàtil serviria per mantenir la comunicació oral. Van escriure descens i entrada. Embalat en tenia por descens no fos executable des del terminal del passadís dels laboratoris de desenvolupament. Havia de governar una qüestió essencial i els que havien dissenyat tot el sistema tenien que haver pres alguna mesura per evitar que qualsevol i des de qualsevol lloc, pogués iniciar un procés tan important. La resposta va ser simple, tot just activada l'aplicació, va aparèixer a la pantalla de la sala del comptador del temps un quadre demanant una confirmació del terminal. Quan els pomús el van informar de què sortia a la seva pantalla, ja havia passat el termini. Els nois van haver de tornar a entrar a descens. Des de Poma es va acceptar el seu terminal com a mestre de l'operació. El primer avís que va mostrar descens, una vegada autoritzat el terminal, no va agradar gens als nois. Si sortien de l'aplicació es cancel·laria l'operació de baixada, no quedava gens clar si sortir volia dir acabar voluntàriament descens o senzillament transferir el control momentàniament a una altra aplicació. A continuació l'aplicació va indicar que actualment la situació era d'emergència de nivell 2. Restaven poques possibilitats de baixar el planeta, sols es podien preparar a cada estació un màxim de 6 naus de descens humà de 2.000 places cadascuna. Les naus reutilitzables ja no tenien possibilitats de fer cap viatge de tornada i sols en baixaria una sense tripulació, les naus d'animals i les de càrrega podrien efectuar tot el seu programa. Sols restaven 5 dies per activar el programa d'emergència del nivell actual. Passat aquest termini encara es podria activar durant 70 dies el programa d'emergència de nivell 3, amb sols dues naus de descens humà per estació. L'aplicació anomenava estació a cadascun dels cinc complexos en naus com el que hi havia just sobre POM. En qualsevol cas, els humans havien de prendre dues decisions immediates. Quanta gent baixaria i quantes i quines estacions s'obrien a les persones. Un sondet prèvi havia establert que hi havia aproximadament uns 10.000 voluntaris per efectuar el viatge. 5.000 pomús, 2.500 suprians, 1.500 talians i 1.000 republicans. Això volia dir que amb una sola estació es podria cobrir el viatge de les persones i encara restarien 2.000 places per a més voluntaris o per a representants d'altres cultures. El Consell, en reunió d'urgència, va instar la Mirtela a negociar amb els governs de POM, de Tàlis i de Supra la formació d'un Comitè Executiu Internacional per coordinar la baixada al planeta. El Comitè hauria de tenir poders executius sobre el tema i estaria format per dos talians, tres suprians, sis pomús i sis republicans. La seu seria a la República i tots els delegats i acudirien immediatament per prendre decisions urgents. Tots els governs, però, van autoritzar a la República a iniciar les operacions prèvies sense esperar a la Constitució del Comitè que no es podria reunir fins passades d'unes hores. Quan li va arribar l'autorització, en Balac va fer que els nois ordenessin a descens l'inici del programa d'emergència de nivell 2 i l'obertura de l'estació 4, en principi l'única que s'obriria als humans, ara ja sabien que tenia l'entrada per la sala del comptador del temps de pom. Segons el terminal, el sistema de control trigaria gairebé 5 dies a buidar l'argot líquid que protegia les estacions i a escalfar-les fins a la temperatura ambient. De moment no hi havia res a fer, la pantalla mostraria els progressos de l'operació. A les 12.10 des del terminal del canal, en Tarn va anunciar que havia acabat la col·locació dels explosius a la porta que duia als laboratoris per pura precaució, estaven segurs que la segona porta aguantaria, van demanar als nois que s'allunyessin una mica. Quan 5 minuts més tard es produí l'explosió, des de dintre ni ho van sentir i des de fora va ser la decepció, no tan sols la segona porta va aguantar, sinó que la primera continuava sencera, ni tan sols s'havia enfonsat, per la juntura hi havia sortit una mica d'un líquid que s'enduria el contacte amb l'aire. Els enginyers ho van confirmar, era aigua amb un segellador, seria molt difícil obrir-se pas per allí amb explosius. La Mirtela va donar la mala notícia als nois, si no trobaven ells la manera de sortir estarien en greus problemes. De moment era prioritari que trobessin més aliments. La Xandra es va quedar de guàrdia al costat del terminal mentre els altres tres tornaven al laboratori d'alimentació. La major part de les substàncies que anunciaven les etiquetes dels pots que hi havia, eren totalment desconegudes per als nois i malauradament també per als químics de la república amb qui van parlar amb el vista més que duien. Mentre Anziol anava dictant als químics les etiquetes dels pots, en Xerqui va trobar al calàs central d'un escriptori uns petits cilindres acabats en una anella, alguns duien penjada una etiqueta. Què hi posa? Preguntà la Marla. Aquest diu refrigerador, aquest centrifugadora, aquest E, 21, aquest E, 15 I. Un moment, mira aquests plafons blancs que hi ha sota les taules, tenen unes lletres. E, 3, E, 4, E, 5 i sobre les lletres un forat rodó. Mira si un estri d'aquests porta E, 3. Sí, marla, T. La marla va introduir el cilindre al forat i la porta es va obrir suaument, era evident, allò eren claus, unes claus sense dents, però claus. La major part dels armaris contenien més substàncies desconegudes, però al quart que van obrir, hi van trobar 10 quilos més de glucosa. En un altre armari hi van trobar un pot retolat aminoàcids, greixos, vitamines i oligoelements essencials, per a consum humà. Contingut 2000G. Amb la glucosa i això podrien sobreviure uns quants dies. Segurament sense greus problemes de salut. Xandra, no entris a l'habitació que hem de parlar lluny del vista, passa a la cambra de la piscina, jo ara avisaré als nois digué la marla. Què vols? Preguntar-nos i olen entrar. Que no es pugui dir a l'habitació? Vosaltres tres voleu baixar al planeta? I va haver un assentiment general. Segons hem vist el terminal, el descens serà d'aquí a 16 dies, però el termini per entrar a l'estació expira d'aquí a 10. Tal com ha anat l'explosió d'avui, veig difícil que ens puguin treure abans. D'altra banda, ja heu vist el nerviosos que s'han posat els del comitè quan els hem demanat d'executar altres aplicacions al mateix terminal on hi ha descens. Tenen por que no s'hi pugui tornar a entrar i encara que crec que no passaria res, els comprèn. És remotament possible que transferir el control de la pantalla a una altra aplicació cancel·li descens i s'hagi de tornat a començar tot el procés. Davant de l'objectiu de baixar, nosaltres som sacrificables. Ara que hem trobat més glucosa, tenen la consciència tranquil·la, fixeu-vos que ens han proposat unes racions que la farien durar pràcticament fins al dia del descens. Quan se n'hagin anat, els que quedin aquí ja ens deixaran explorar tant com vulguem. Crec que no ho podem acceptar, que no podem quedar-nos davant del terminal passivament, com hem fet aquesta tarda, i deixar que passin els dies damunt sol de nosaltres que es quedi, ja es poden entrar totes les ordres que ens demanin el tauler de comandes, els altres tres hauríem d'anar a explorar, és evident que a tota aquesta planta, que és immensa, pot haver-hi alguna altra sortida, o menjar, o en el pitjor dels casos més glucosa. Sí, i estic d'acord, hem d'anar a explorar digué ns hi A més, si hem trobat un terminal amb funcionament sense supraviso és possible que en trobem més ens podrem comunicar en tot moment amb qui es quedi al terminal amb un vista. Però la immensa majoria de les cambres són tancades, no sé si podrem explorar gran cosa, no ens servirà de res. No siguis pessimista, Chandra digué en Xerqui, sempre podem fer alguna descoberta que ens ajudi, si ens quedem aquí, sí que no podrem canviar la situació. És que a mi em feien molta il·lusió baixar, i ara ho veig molt negre, fins i tot veig negre que ens puguin treure. Mai d'aquí la Chandra es va posar a plorar. No n'hi ha per tant, encara tenim temps digué la marla si voleu, demà em quedo jo al terminal i us aneu tots tres a explorar, encara que les cambres siguin tancades, podeu apuntar en un paper les que semblin prometedores i demà al vespre amb més informació podrem fer algun pla més concret.